biografie memori biografia, biografia una Minunata călătorie a lui Nils Horgerson prin Suedia de Zelma Lagerlöf. Scenariu de Mariela Oțoiu. Zelma Lagerlöf. Va fi interpretată de Dana Dogaru Regia artistică Dammpucant Că vin. Ai primit scrisoarea? Da. M-am bucurat ne spus. În ultima vreme am dus o viață destul de singuratică. Ah, ia l ia l -o, fă Bagajele mele... n -ai nicio grijă se ocupă Iohan de el. Măcar polenia să mi-o scot. <laughs> Drumul a fost că am obosit tot, a plăcut. N-are -te texte Nici nu sunt. Mi-era tare dor de tine, surioară. <laughs> Și mie. Ca de obicei te găsesc cu nasul în hârțage. Ia scrie ceva? ceva? Da, de unde? Încerc să scriu, dar nu reușesc. Oh, glumești, probabil, Zelma. După ce ai avut atâta succes cu povestea lui Gesta Belling, cu nuvelele din volumul Lanțuri Nevăzute, nu să-mi spui că talentul și inspirația te-au părăsit așa deodată. Talentul nu știu, inspirația însă. De data asta m-a abandonat cu totul. Ai necazuri, Zelma. Mm. De când te-am văzut, mi-am dat seama că ceva te frământă. Te uitai la mine, dar uneori, preț de câteva clipe, gândul îți făgea parcă în altă parte. Sunt o gazdă mizerabilă dacă dau oaspeților oh. impresia că nu mă de ei. Lasă asta, doar suntem în familie. Poți să-mi spui ce te frământă? Am primit o comandă oficială. De fapt, e vorba de un concurs. Mm -hmm. Au fost invitați să participe mai mulți scritori suedezi. E vorba de... O carte de lectură pentru școlari. Și te sperii de atâta lucru? Da, da. Doar ai scris saga despre Gusta Berling, care e un fel de baz, e trept pentru oamenii mari. Ana, dar da. nu pricepi. De data asta nu mai scriu ce vreau eu și despre ce vreau eu. Trebuie să dau la Ivela o carte care să-i atragă pe copii, să-i atragă, ca. La... Să-și instruiască. Tot nu înțeleg de ce-ți faci probleme. Tu ai fost învățătoare, nu? Ai experiență în privința celor mici. Elevele tale din Lanț Crona te iubeau. Da, mă iubeau. Sigur că mă iubeau dacă și eu țineam atât de mult la ele. Eram atât de tânără. Erau un fel de surori mai mici. Aici însă e vorba de un lucru serios, Ana. Na? O carte pentru toți copiii Suediei. Uite i am ha? întocmit un fel de proiect pe mai multe puncte ha, Chiar vrei să-mi l citești, <laughs> Poate-mi dai vreo idee Ți-am spus doar că trebuie să scriu o carte de lectură atractivă și totodată instructivă Văd că ai pregătit un ceai ah, Uitați-mi de el Servește, Ana da, da, mulțumesc, mulțumesc Cum îți spuneam, îmi propun câteva lucruri esențiale viitoarea mea carte pentru elevi trebuie să cuprindă principalele date geografice privind Suedia, relief, climă, populație. Evident, datele științifice trebuie să fie riguroase, exacte. În sfârșit, toate cunoștințele de care amintam trebuie să ajungă la cei mici într-o formă atrăgătoare. Uh -huh. Cum s-ar spune copiii, trebuie să uite că au în față o carte școlară recomandată de învățători, înțelegi? Uh -huh. Să fie o carte care pur și simplu să le placă. <laughs> Pot îndrăznesc prea mult, dar... Aș dori să o citească pe nere suflate, ca pe o poveste de Anderson, orca pe un roman de Walter Scott, orca minunatele bazme din o și una de Noapte. Deci vrei să scrii un fel de poveste-nepoveste. <laughs> Vezi că ai înțeles? Dar ce te împiedică să te pui pe treabă, dragă zălmă? Oh, de luni de zile mă chinui cu cartea asta, ghidor, manualuri, cum vrei să-i spui? Mă străduiesc să găsesc pentru ea o idee, dar nu reușesc... Am un sentiment îngrozitor de neputință. În definitiv, te poți apuca de altceva, Zelma. Mi-ar plăcea totuși să scriu ceva frumos despre Suedia, De când era mică visam la asta. Poate ar fi bine să ieși puțin din oraș, Zelma. Să uiți pentru o vreme larma străzilor și răceala zidurilor. Mm. Vederea mm. ogoarelor, a pădurilor, a drumurilor de țară. Îți va oferi, poate, scânteia de inspirație pe care o aștept. Știi că... S-ar putea să ai dreptate, Ana. Am să ies dintre zidurile orașului și am să plec, dar da nu oriunde, ci la Morbaca. La Morbaca? Da, da, da, la Morbaca. <laughs> nu știu de ce, dar m-a cuprins un dor nespus de conacul copilăriei noastre, de ținutul Vermland. Du-te, Velma, du-te! Presimt că în reîntâlnirea cu oaza de liniște depărtatei noastre copilării nu va fi satarnică. Ii, Ii, Ii, Ii, tate, mai avem puțin și ajungem, domnișoare, la gherlochi. Nu mă grevesc deloc. Drumul ăsta pe se place. Mă tem, domnișoare, că ce o să vedeți acolo la Morbaca nu o să vă bucure prea tare. Știu la ce să mă aștept, Iofan. De la moartea tatei, Conacul a trecut din mâna Nu mai aveam posibilitate să ne îndrețien. A fost vândut, cumpărat, revândut. Și nu mai știu de câte ori. Bietu, domn Lagerlov, tatăl dumneavoastră, cred că nu are liniște pe lumea cealaltă. Cât țina el la casa asta. Acum câțiva ani, un vârf, mi-a trimis o fotografie de a Gardul de mărăcini netuns, acoperișul verandei drăpânat. Este tot un aer de paragină. nu venea să cred că era casa în care am cunoscut atâtea bucurii. Dumneșoară, mă iertați că mă amestec. nu e treaba mea. Spune, Johanna. Da, de ce nu încercat să răscumpărați casa? Ioan, Nu mai pune și tu degetul pe rană. Dorința mea cea mai vie e să reintru în posesia casei unde am copilărit. Nu se dar da. la ea că la o ființă vie, o ființă care suferă și îmi cere ajutor. Oh, dacă aș avea bani, căsta să nu mai fac problemă. Hai, Aproape că am ajuns, domnișoară, la ghelul. Uite, am zărit în depărtare grilajul de la intrare. Și mă trebuie să-i... Ud-i căluții, eu. Păi n-am ajuns încă, domnișoară! Oprește, Vreau să fac câțiva pași pe jos. Ținutul acesta, al verul la mândurului, mi-a năspus de drag. Pleacă păsările călătoare, domnișoare. Ește sălbatici. A venit toamna. A venit, Iohann, și odată cu toamna am venit și eu. Iohann! Spuneți domnișoară! Ia-o înainte și anunță că am venit. Sunt niște oameni cum se cadenași vrea să -i iau prin surprindere. Cum doriți, domnișoară! Ha! dă de dă de. dă pleacă spre mai cald. Ca în povestea aceea pe care ne spunea bunica Liza Maia Pe când eram de Mai povestește bunicuțo, Hai, te rugăm E, copii, copii Pe vremea când eram și eu ca voi Într-o primăvară S-a fi pe cer Un câr de rațe sălbatice Stricând Și chemând E, cum e obiceiul lor. Câștele domestice le-au răspuns pătânt din aripi. Brusc, un gâscan mare din curtea noastră și-a luat zborul și s-a alăturat rudelor lui sălbatice. Ia Toată vara la noi în casă nu o a mai vorbit de gâscan. Apoi, s Hârturile de câște sălbatice zburând în unghi, prăstară din nou cerul, strigau și chemau, iar câștele domestice care umblau de colo-colo prin curte, băteau din aripi și le răspundeau. Atunci a ieșit în curte mama mea vitregă. Liza, Maia! Liza, Maia! Da, mama. Să, repede fuga la graș fetițo și închide acolo toate gâștele din curte. Hai. De ce? Pare de vesele! Ai uitat paguba de care am avut parte în toamnă? Ticălosul acela de gânsac alb și-a luat lumea în cap și dus a fost cu toate gâștele sălbatice. Vrei să mă așteargă și altele? Gânsac mătreu, dar tot l-a apucat dorul de ducă. Mamă, uite-te, uite ți-a întors. E chiar gânsacul alb. S-a descris din curte și-a coborât în curte. Ah, ce bine-mi poare! Lieptată e chiar el. A crescut ticălosul. Uite ce se mai umflă în pene. Și nu e singur. Lângă Come? el e și o gâscă sălbatică și câțiva boboci. Ce Ah, Încet, încet, Liza mai a sunit pe A luat-o cu toată familia spre graj. Vrea să-i revadă surorile care au stat cu minți acasă. Închide ușa. Și acum, prin baretul nostru, își va primi pe Ce vrei să-i faci, mama? Iubitul nostru gânsac alb va deveni curând o foarte gustoasă friptură. Mama, mama da, dar nu se poate. A venit înapoi și a adus cu el o întreagă familie. iartă Nu-l iert, Liza Maia, nu-l iert! Toate gâștele de aici trebuie să știe ce le așteaptă. Dacă se mai iau după zăpăcitele alea de de sălbatice. Uitasem aproape povestea asta. Când eram copil, mă gândeam uneori că gânsacul acela alb care a călătorit atât de departe a fost fericit, în ciuda sfârșitului trist pe care l a rezervat străbunica mea vitregă. A văzut atâtea locuri. În vremea copilăriei mele erau pe aici atâtea păsări. Grădina era plină de merde, perde, trandafiri, de asomie, Iar tata... Tata era atât de vesel. Doamne, câte legende și povești se mai spuneau la noi acasă. Ajută! Ajută! Ce a întâmplare ciudată. Ajutor! Un prichindel se luptă cu o bubiță. doamnă! Domnișoare! Da, mulțumesc, domnișoare! Dar nu trebuia să lăsați bufința să zboare? Stă la punctă în copac și o să mâncați iar. Am făcut o mare greșeală, no. recunosc. Dacă ți-e frică singur, te pot duce acasă. E. Vrei? E pe aici, pe aproape un conac. Pe drum o să-mi povestești cine e. Ah, eu hmm? sunt un spiriduș. Mă cheamă Nils. Am fost om ca și tine. Da. Vrei să afli povestea mea? Desigur, Nils. Uiteam să-ți spun o taină. Eu sunt scritoare, oh. ce povești pentru cei mari și pentru cei mici. Îmi place să ascult istorisirile altora, ba unor chiar, chiar să ne aștept pe hârtie. Da. Hmm? Atunci, ascultă povestea mea. Ei, nevastă, ești gata? Da, da, da. Ha, ha, ha. Ii, é il. Ilse, ai... Que ai Oh, Nu-l plesnești! Nu-l de Nu-l plesnești! Nu-l plesnești! Nu-l plesnești! Nu-l plesnești! Nu-l plesnești! Nu-l plesnești! nu l bate, ce... Ar să fie, nu merge. Ia să vedem mal. Asta Astăzi, să... Mmm, nici asta. Ba... ce ce nils nils să stăm pur și e te se frică să ne pace nils e să ne pace stai stai stai nu fugi no uite plasa de flutur ai te am prins nils, ești, n ai mie ești nu mai scăptă te am drumul ești bine mi-e drumul lasă-mă Eee, mă și grai bări pământului să te las acum după În... ce te au prins, ai vaz. Aaa, mă omor, drumul din plasă, Nils. Mm -hmm. nu, mă omor. Nu zău, Azi. Azi. altceva nu vrei? Ne-ai tras o spaimă și acum, bună ziua și pe drumul, ha? Na na, na, na, na, nici a -a -a. așa. Uite, dacă, dacă-mi dai, a -a. am să-ți dau... A, -a, a, a, a, ce bine, ce bine. Ia zi mă stârpitură, oh. Dacă-ți dau drumul, da. da, îmi dai. o, o, o lingură de argint și... Fe, și. și, și, și, și, și, și, un de de cât Cât și, și, și, și, și, și, și, și, și, hai, dau Hai, hai și, hai, ah. hai, ah, pentru ce mă? Pai tu poți și mai mult, mă, Mă, Nichifer, ce am, Ia pașorul înapoi în plasă, t-a Așa ți vorba. Păi atunci, mă, ține! A, a. Ce? Parme ai? Mă, mă, mă, Giosule, mă, mă, Așa? Stai că-ți arăt eu a, a, a, a, a. mi-a dat, parcă nici nu stau bine pe picioare. Și. Casa asta. Ce mare mi se pare! Și scumă! Parcă că de uriaș! Ah! Ia te uita că n a pe se vorbea la mine, se prind cu plasa de fluturi. Ce? Și. Și el are plasa! Ce да Ha? Da, da, da, da. da. O oh, blindă! Mulțumesc, prichindelule Nils, pentru povestea ta. E minunată. Domnișoare! Da? Domnișoare, la Aici sunt, Johan. Domnișoare, oamenii de la Conac vă așteaptă. Dar de ce v-ați oprit? N-ați văzut că se lasă seara? Nu voi e frică în pustietatea asta? Fică? Nici vorbă, Johan. Și apoi, pustietatea asta, cum îi spui tu, e plină de glasuri tainice. Să mergem. Să Hai. mergem, domnișoare, la ghelul. Să mergem. Domnișoare, da, la tine, Vă așteptam și eu și soțul meu. Da. Va fi o vizită scurtă. Morba că e acum căminul dumneavoastră, dar mm -mm. amintirile ei sunt și ale mele. Sper să nu mi au luat și nume de Oh, Nu, nu, domnișoare, deși suntem oameni simpli, înțelegem tot ce vă leagă de aceste loguri. Suntem măguliți că dumneavoastră, o femeie atât de învățată, ne călcați praguri. Am auzit că sunteți scriitoare, mi-a da. spus învățătorul. Da. Așa se pare. De când era mică mătușa, venervic, care era puțin vrăjitoare, mi-a prezis că voi avea de-a face în viață cu cărțile și cu condeiere, cum spunea ea. Mi-a mai prezis că n-am să mă mărit niciodată și, oh. și că voi fi bogată. Primele două preziceri s-au adeverit. În ceea ce o privește pe a treia, ce să mai vorbim. Păi, dar luați loc, domnișoare, la care să faceți-vă comodă. Și cum vă spuneam... Mătușa Venerivic mi-a prezis de când eram doar o copilă că am să devin scriitoare. Da. E drept că mi-a prezis și lucruri mai puțin plăcute. Uneori bătrânele doamne sunt tare ciudate, spun vrute și nevrute. Mi-a mai prezis de pildă că am să o îmbolnăvesc și am să devin infirmă. Oh, După cum vedeți, a avut dreptate. Pe la vreo trei ani, o paralizie mi-a interzis să mă mai țin pe propriile în picioare. O, oh, dumnișoară, pe aici, prin ținutul nostru, unii oameni mai bătrâni și mai amintesc de nenorocirea care v-a lovit în copilărie. Da. Părinții dumneavoastră au suferit mult. Da. Se spune că domnul Locotenent Langerlof v-a purtat sadarnic pe la toți doctorii. Da, și totuși m-am făcut bine. Cum am reușit, însă... E o poveste pe care o știu doar eu, o, o poveste tainică. La un moment dat, părinții mei au hotărât să-și încerce norocul cu mine și la băile Strömstad. Acolo am locuit în pensiune la simpatica doamnă Strömberg, al cărei soț era capitan de cursă lungă. Ah. Într-o zi, capitanul Strömberg ne-a invitat pe vas... Te-am invitat aici, în cabina mea, dragă Selma, ca să-ți arăt o pasăre minunată. Pasărea Paradis. Ce-i domnule Strömberg? E, o pasăre venită din Paradis. Dar tu știi ce e Paradisul? Oh da, mi-a povestit bunica. Hmm? E ca un fel de grădiniță cu flori. Aha. Cum avem noi la Morbaca. <laughs> ceva, ceva, văd că știi. A, paradisul are legătură și cu cerul. Mm. Fiindcă aveți o pasăre paradis, Așa. Dumnezeu vă apără pe mări și ocean. Mă ce de al mai știți, O Selma? Nici nu s-ar spune că ești o fetiță atât de mică. Uite, acum am să-ți arăt Pasărea Paradis. E lucrul cel mai minunat din cabina asta strâmbă. Da unde -i? Cum unde? Privești acolo, sus, pe perete. Ce frumoasă e! Ce pene lungi și ce culoși trălgitoare, dar mi să văd picioarele. Mm, nu are nicio importanță, fetița mea. Pasărea asta minunată nu prea are nevoie de picioare. Doar are aripi. Zboară. Înțelegi, Zelma? Zboară. Mele, am înțeles cum aș putea urma și eu exemplu Splendidă-i a paradisului Dacă bietele mele picioare nu mă ascultau Puteam să zbor Nimic nu e mai minunat ca zborul da. Doar nu vreți să spuneți că ați zburat vreodată, domnișoare, la Verlux <laughs> Am zburat de nenumărate ori de atunci Desigur, pe aripile imaginației <laughs> <laughs> Să știți însă că Întâlnirea aceea neobișnuită a avut o consecință neașteptată. Nu știu ce resorturi interioare s-au pus atunci în mișcare, dar m-am trezit deodată că am început să merg. Să merg singură, neajutată de nimeni. Spre marea bucurie a tuturor. Mergeam și, de fapt, aveam senzația că zbor. Poate ce pasă paratise fermecată. Poate... Oricum, de-atunci, ideea de zbor m-a obsedat. Domnișoare, v-ați exprimat dorința de a vizita conacul? Da, doamna Börg. Visesc de mult să revăd încăpările în care au răsunat odinioară râsetele noastre de copii. Ana Gherda, Johan Daniel și firește eu. Bântuiam scările, coridoarele, deschidam ușile, ne-nstreguram în mansarda plină de vechițuri... <laughs> Unelte de țesut și vârtălnițe părăginite, nu? Da, în da. Carababura aceea descoperisem și o bufniță. Oh. Ne era așa de teamă de ea că, biata caiza doica noastră, ne liniștea cu chiu cu vai. <laughs> Puțini oameni au avut o copilărie atât de frumoasă ca a mea. Aici, la conacul Morbaca, din ținutul Vermland, unde animalele pământului și păsările cerului, florile și copacii, ne-ncredințau secretele lor Cum a fost, dragă Zelma? Ideea de a revedea căminul copilăriei noastre A fost cum nu se poate mai fericit Oamenii aceia, actualii proprietari Am auzit că nu se prea descurcă Au și ei destule greutăți da. Le fac față cu greu Adu-ți aminte cât erau de făcut la morbaca. Da, dar te văd totuși încântată, iradiezi. <gântări> în sfârșit am găsit ce căutam, mama. Și ce căutai, mă Idea. rog? <gântări> Ideea. de bază. Ideea acelei cărți pentru copii de care vreau să mă apuc de atâta timp, dar, dar nu reușesc. Stau de vorbă cu tine, mama, și în minte mi început să mi se perinde întâmplările minunate ale băiețașului Nils. Găștele sălbatice, găștele sălbatice, ce frumoase sunt! Noi. Aici e calm! aveți culcuș bun și mâncare. ne guște domestice, nu o să rămânem la voi în o grada voastră strâmtă? Voi nu cunoașteți că drumul ăsta noroiat de cotec și balta murzară. Dar voi, voi ce cunoașteți? Foamea și oboseala. Oi meriți ca niște cerșitoare de aici-colo, fără rost. Dar știți voi ce înseamnă să scaut hrana, să te luți pentru ea, să-ți luați pentru pentru prieten? să-l scap, să călătorești apoi. Știți voi ce înseamnă asta? Să găsești altceva și altceva și altă lume și alte locuri. Și da, vedeți voi toate astea. Am de vedem. Cum crezi? Cum se înalță? Luați-vă și pe mine! Vreau să merg cu voi! Tu? Un gâzcan! Tu nici nu poți zbura! Aripile tale nu-ți servezi la nimic! Ga-ga-ga-ga-ga! Martin are dreptate! Ga, ga. Tu nu poți zbura! Eu? Eu? Aha! Ba-ba-am să pot poftin! Opriște-te, Martin! Hai să clau! Uite! Nu te poți ține! Da -te, da, -te, da, -te, da te te te jos din spinarea mea. Nu, no, yeah. yeah, yeah. da te te te te te te te te te te te Nu, te te te te te te te te cine asta acum îi ziceți a început să mai rupă ceva e mergi mergi mardii Place? Da, e frumos, nimic de zis Din păcate, chiar dacă am găsit atâtea amănunte care vor popula viitoarea mea carte Multe, foarte multe altele rămân învăluite în ceața Știi că nu mă amestec în treburile tale, Zelma, da. cu atât mai puțin în cele literare Totuși, cred că... Vrei să-mi oferi o sugestie, mama? Da, o, adică o părere, da, mai bine da. zis dacă dorești să iasă o carte pe care copiii să o citească din plăcere, da, nu din obligație, da. poate ar fi bine să-ți amintești ce le plăcea elevelor tale pe vremea când erai învățătoare în Lanskörna. Uh -huh. Se spune că lecțiile tale de geografie erau cu totul deosebite Li se dusese vestea în tot orășelul. Încearcă să-ți amintești de poveștile, de legendele pe care le-ai născocit pe atunci pentru elevele tale. Nu crezi că asta ți-ar, mă rog, ți-ar ușura efortul? Ba da, ba da, mamă. Am să mă străduiesc să dau o nouă viață legendelor care plăceau atât de mult fetelor mele. Suedie. Da, domnișoară învățătoare. Astăzi vom învăța despre insula Eland din Marea Baltică. Pe da, dacă tot ești la hartă, ia bățul și ia arate tuturor unde e situată. Ai găsit-o? Da, da. domnișoară învățătoare, e aici. Foarte bine, te ia. Poți merge la loc. Și acum, copii, priviți harta cu atenție și spuneți-mi ce vă amintește conturul acestei insule. Erika, ia te aud. Oh, de -aia, de -aia, de -aia. Insula aceasta da. are forma unei insule. <laughs> Bine Erika, stai jos. Altă părere. Domnișoan învățătoare, mie se pare. Spune-te, hai, hai curaj. Insula, la, parcă ar fi un fluture. Așa e, da. Parcă ar fi un fluture. Copii, să știți că impresia asta nu e numai a voastră. De aceea, poate, în vremea de demult, oamenii au născocit o poveste plină de fame. Nu spune spuneți și nouă, Desigur, copii. Deci, se spune că odinioară, când oamenii și dobitoacele erau mult mai mari decât sunt azi, fluturii erau și ei uriași. Trăia pe atunci un fluture lung de multe zeci de kilometri și cu aripile nespus de late. Aripile acestea erau sclipitoare ca arcintul, dar tare grele, tare grele. Dacă fluturele acela ar fi avut minte și ar fi spurat de uscat, treaba ar fi mers cum ar fi mers, dar fluturele nostru nu era din cala afară de istet și i-a venit chef să zboare peste Marea Baltică. Și atunci s-a deslănțuit o furtună. Și ce-a pățit fluturele, domnișoară? Și uh, vijelia i-a smuls aripile și le-a risipit în toate părțile, iar bietul fluture s-a prăbușit în mare. S-a zvârcolit el în lupta cu valurile, dar până la urmă a fost aruncat pe niște stânci în fața provinciei Smoland. Varul a pătruns în corpul lui și l-a pietrit. Așa spune povestea că s-a născut insula Eland. <gânt> în nopțile de vară, când cerul își deschide bolta, de multe ori mi s-a părut că insula continuă să se ridice din mare, gata să-și ia zborul spre stele. Ce poveste frumoasă! Domnișoară, să facem și noi excursie, să vedem insula Öland. Vom face, copii. Da. O să facem în batanță. Da. Sper că legenda asta plină de poezie, își va găsi un locșor în paginile cărții tale, Zelma, Desigur, mama. Atâtea locuri din Suedia și-au poveștile lor, legendele lor. Sinceră să fiu, nimic nu-mi face plăcere mai mare decât să le aștern pe hârtie, Cum? să le îmbogățesc cu amănunte care să le dea viață, culoare, relief. N-am să uit legenda uplandului de Tildă sau pe cea a micii sirene. Știi, mama, în urmă cu mulți ani, pe vremea când eram o adolescentă timidă și neîndămânatică, am vizitat împreună cu tanti Lovisa Uppsala. Vestita cetate universitară. Mm, nu mi-ai povestit niciodată despre asta. Ar fi trebuit să o fac, mamă. A fost unul din acele momente ale vieții care ți se întipăresc în memorie pentru totdeauna. Te vezi, Catedrala din Uppsala este, de fapt, un fel de panteon. Da. Poți vedea, uite aici, racla regelui Eric. Puțin mai încolo, monumentul regelui Gustavasa. Da. Vom vizita și capelele unde își dorm somnul de veci, mari bărbați ai Suediei. Aici, uite, aici? aici e cripta unde odihnește Karl Line. Ah, marele botanist și zoolog. Da, da? Cred că nimeni n-a iubit natura mai mult decât el. Oh, ai dreptate, Zelma, A fost un savant adevărat care ne-a învățat să vedem frumusețea și complexitatea lumii care ne înconjoară. Niciodată n-am simțit că iubesc atât de mult Suedia ca atunci, în adolescență, când am pășit pragul impunatoarei catedrale. Eram emoționată, auzind-o pe mătușa lui Visa, pămenind atâția oameni de valoare care și-au servit țara. Am simțit odată că devin alta. Voiam să-L slujesc pe Dumnezeu și să slujesc Suedia, asemenea celor oameni mari. Grație cărții pe care ai început-o, Selma... Ai prilejul să-ți îndeplinești jurământul făcut în adolescență. Da. cred că ai dreptate, mama. Gândurile mele pline de emoții, de naivitate, nu au fost o simplă exaltare a tinereții. Când am fost atunci de mult la UPSA, la în cetatea universitară, tocmai se pregătea sărbătoarea tradițională a studenților. Sărbarea primăverii. Da. Dar, din păcate, n-am apucat să asistăm la ea. Tati Lovisa se grăbea. <gânt> Am amânat pentru un alt an acel ritual unic prin care tinerii suedezi salută venirea primăverii. Lui Nils al meu însă, splendida serbarea naturii renascute nu-i va scăpa. Va zbura spre ea alături de bunele sale prietene gâștele sălbatice. <gânt>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 E sărbătoarea noastră a tuturor, de fapt. Da. da, da, da Dar da, da, da. nu știu ce o să facem cu Nils. Aca! Da. da? Da, da, da, da, am auzit. Am să mă mai gândesc și să vedem ce e de făcut. Dar de ce Nils nu poate să meargă cu noi? Nicio fătură omenească n-a asistat vreodată la o astfel de sărbare. nu putem lua, asta e sigur. Nu, no, atunci, atunci nu merg nici eu. O să rămân aici, în castelul ăsta de la cleaning House. E deci, ia-te, ia și nu fac atâta gălăgie. Să mai plim că faci de un că... De ce? Stai logului! Salutare, Aca! Uite-l pe domnul Ermenrich. Salutare, Gacate. Martin, barza asta e domnul Ermenrich? După cum vezi, am întrebat prostii. Sper, domnul Ermenrich, că n-ai găsit cu iubiul în stare proastă. De -a arătat, arăți chiar foarte, foarte bine. La să-ți spun drept, Gacate. sunt foarte necăjit. Acest castel aparține de mulți, mulți ani dragilor mei de cinci șoareci negri. Da, și? Și noaptea aceasta, Cleaning să o să cadă în puterea invadatorilor șoareci suri, cei mai învierșunați ai prietenilor mei. Acum înțelegi de ce sunt trist? Și de ce e noaptea asta, domnule Ermen Rie? Pentru că toți șoarecii negri au plecat ieri seară la berg, Convinși că o să fie acolo și șoareci suri. Dar cum vedeți, aceștia au rămas acasă. Acum se adună să de noaptea asta în castel și când te gândești, cine poate să-l oprească? Ia, stai! Da! Da, da, da, da, da! Nils! Da, da, da! Nils. Da! Hai, sună în spinarea mea! Da, ok, ai, ai ochi buni și vei sta cu mine de veche. Îți voi spune îndată ce ai de făcut. x de bazijor! Și-i toate la stați acolo până venim și noi! Bine, mamă, mă maca. Domnule Ermenbus, cheamă pe Ciufii a dormiți de pe acoperișul castelului. Trebuie să le vorbesc. Ciufia! Îți stau la dispoziție, am vorbit eu cu ei, da? Tată Ciuf, du-te la șoarece negri și anunței. auzi? Da. Iar tu, mama Ciuf, te vei duce la bufnița Flameia. Știi unde locuiește? În clopotnița catedralii din Lund. Cunoști? Da. Da? da? Și spune-i ca imediat să se ducă. E ceasul catedralei din Lund? Da, e miezul nopții. Stai la pândă, Nils. Ai grijă de șoarici. Auzi? Auză-i! Acă! Mai încet. Te-ai întors, la mea bufnița a spus că așa va face cum ai spus tu. Uite, îți trimite asta. Bine, bine, bine. Mama, Mamata! Mama, Anca! Și am cu toți în castel. Dacă de seamă, Nils, nu mai vezi niciunul pe afară? Nu, nu, nu, nu, niciunul. Dar, dar de ce tremur? ți -ai fric? A, nu, nu, dar da știi, eu cu te cinecării... Știu, știu, a. știu, te-ai purtat întotdeauna prost. Da. Ai acum ocazia să te răscumperi.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 Fluieră, a, fluieră Nils a... Du-i cât mai departe În neacă lac Fluieră, fluieră Toți șoaricii suri au ieșit din castel și îl urmează pe piticul acela care le fluieră Trebuie să fie ajuns tare departe acum Spune Maca De unde are bufnița a un asemenea fluier? L-a găsit într-o firidă din turnul catedralii din Lund. Din ce e făcut?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 să le luăm și pe celelalte. Cu bine, mamă, ciu. Cu bine. Hai, hai să nu întârziem de la serbare. Te odihnești, Zelma? Da, mama. Visul meu și al băiețelului Spiriduș Nils s-a întins pe aproape o mie de pagini. Oh, oh, oh. <h> Era momentul să-i punem punct. El s-a reîntors la părinții lui și, ca un copil cu minte, se duce din nou la școală. Iar tu, Zelma? Eu pur și simplu mă odihnesc. Peripețile Peripețiile lui Nils m-au obosit și pe mine. Acum băiețelul acela de țăran care a colindat Suedia în lung și în lat e mai cu minte și mai înțelept, iar eu mai stovită ca niciodată. Zelma! ce -i? Zelma, să te îmbrățișezi. Am aflat vestea. Ce Sper veste? că-s prima care te felicită. Ce? Să mă feliciți? Pentru ce? ce Mi-a spus domnul Juc. Ai câștigat premiul întâi. Wow. Vorbește serios, Ana? Foarte serios. Citește, uite. Stai. În ziarul de azi. De da. Uh. Premiul întâi, ex ex vo. Cu poetul Werner von Heidenstam. Doamne! Sunt atât de fericit! Drag, draga mea, vino să te îmbrățișez! Mulțumesc, mama. Să știi însă că un premiu nu înseamnă nimic. asta e bună! Cum nimic? Adică cei care vor hotărâ dacă băiatul cu gâștele merită sau nu atenție, sunt chiar copii. Of, oh, Zelma, Când e vorba de tine, întotdeauna te îndoiești. Ai să-ți premiul alături de domnul von Heidenstam, iar copiii sper că vor fi de aceeași părere cu juriul călătoriți departe, doamnă. Până la Stockholm. Afaceri? Nu, nu. Pesajul, băt, că nu prea vă interesează. Am făcut drumul de atâtea ori. Da. De obicei, cu ocazii neplăcute, examene, întâmplări neplăcute în familie. De data asta, însă, la capătul drumului, mă așteptă un premiu. A felicitări, doamnă. Mă scuzați, dar am impresia că figura dumneavoastră nu mi-e necunoscută. Da, mă numesc Zelma Lagerlof. Ați scris o carte pentru copiii. Da. O are și fetița mea. A citit-o cu plăcere și... Gustav, da? Vino puțin. Da, mă scuzați, doamnă. Vă rog, vă rog. Afacerile mă cheamă. Sunt cu niște prieteni. Mă scuzați. Nicio problemă, doamnă. Acum e liniște. Pot să mă gândesc la clipele de bucurie care vor urma. Și totuși sunt puțin tristă. Ce bine ar fi fost dacă astăzi tata ar fi fost alături de mine. El care iubea atât de mult poezia, ar fi fost nespus de fericit că Academia Suedeză mi-a atribuit un premiu literar. Dacă tata ar putea fi aici lângă mine. Spre mare mea surprindere, odată cu dobândirea premiului Nobel, am devenit o femeie bogată. Grație premiului obținut, am plătit ultima dintre datoriile pe care le aveam. Nici nu vine să cred. E adevărat, Zemba. Adevărat, surioară. Morbaca, leagănul copilăriei noastre, ne aparține din nou. Sunt atât de bucuroasă. Îți aduce aminte de... Salonul nostru de muzică, oh, Cine-l poate uita? Da. la acelea minunate de, de straturile de flori. Oh, ești extraordinară, Zelma. Cine ar fi crezut că tu, care erai cea mai timidă, mai fragilă dintre noi toți, vei reuși să redobândești paradisul copilăriei noastre? Trebuie să-ți spun, surioară, nici mie nu -mi vine să cred că am fost în stare de o asemenea faptă vitejoască. <laughs> Oricum, morba ca noastră dragă va redeveni ceea ce a fost. Marele teritoriu al copilariei. Doamnă Da. aveți o vizită. O doamnă ziaristă. Poftiște-o, te rog, în salon, Johan. Te rog. Poftiți, Bună ziua, doamnă! Bună adevăr. ziua! Uh, mulțumesc! Am venit să vă solicit un interviu. Cu plăcere, doamnă! Gustafson. Gustafson! Sunteți la această oră o autoare celebră, prima scritoare din lume care a obținut premiul Nobel, a doua femeie după fiziciana Marie Curie, care. A primit în alta distinție. Doamnă dragă... Eu, om, sunteți și doctor honoris causa al Universității din Uppsala. Doamna, dragă, să trecem la obiectul interviului dumneavoastră, da? da? Cititorii revistei noastre îmi doresc să afle cum ați scris minunata călătorie a lui Nils Holgersson prin Suedia. De ce nu mai povestea lui Nils? Pentru că o mulțime de copii din țara noastră au citit-o iar cartea se bucură de un succes imens. A fost tradusă în nenumărate limbi. Pricindelul ăsta de Nils, deși părea că s-a cumințit, numai de șotii să ține. Un băiețeandru obraznic care înhață mereu mai mult decât îi se cuvine. Și ce vreți să spuneți, domnișoară la gărlăf? În loc să-mi ceară amănunte despre operele mele serioase, despre Saga, despre Gosta ah. despre inelul familiei Lovenscăld, despre Ana tot toți ziariștii măi scodesc cum am scris cartea asta pentru copii. O dar e o carte minunată. Și eu care am trecut de da. vârsta copilăriei, nu? Am citit-o cu plăcere. Dar e o carte de lecturi școlare. Școlare. Da, domnișoare, la Grelov. Asta e părerea dumneavoastră. După părerea mea, eu o poveste, o poveste deosebit de frumoasă. Se citește pe neră suflată. Am... Iar, dumneavoastră după părerea mea, sunteți o șeherazadă modernă. Mi s-au mai spus lucrurile astea. Da? În definitiv, de ce m-ar deranja Gloria lui Nils, nu? Păi nu, nu. dar e copilul meu literar. Dacă succesele lui nu m-ar ar bucurar, însemna că nu sunt o mamă bună. Da, frumos buț. <laughs> am auzit că ați primit de la școlarii suedezi o mulțime de scrisori. Adevărat. Băiatul cu gâște a reușit să-și facă o mulțime de prieteni. Mm -hmm. Toți îi trimit corespondența pe adresa mea. Uh, Domnișoală Lagerlöf. Da. Am aici un exemplar din Nils Holgersson. Da. Aș dori, dacă se poate, să-mi scrieți pe prima foaie câteva cuvinte, o... M-am gândit că ar putea fi un moto al interviului cu dumneavoastră. Da, cu plăcere. N-am să aștept aici câteva rânduri pentru tinerii cititori ai revistei dumneavoastră. Sper că atunci când vor răsfoi cartea, și vor aminti cuvintele mele. Cu siguranță. Aceasta e țara voastră, Suedia. V-am făcut-o cunoscută vouă și copilor lumii. Dacă am reușit acest lucru, sunt fericită. N-a fost deloc ușor pentru mine să scriu asemenea carte și de aceea mi l-am asociat pe micul Nils Holgersson. De unde vine el cu adevărat? fără îndoială din tărâmul acela fermecător, prin de voci tainice de care fiecare dintre noi și-a legat Primele amintiri copilăria. Ați ascultat? minunata călătorie a lui Nils. Lagerson Prince Edia de Zelma Lagerleuf. Scenariu de Mariela Ozoiu. Mircea Albulescu, Corado Negranu, Irina Mazanitis, Elena Nika Dumitrescu, Ruxandra Siretianu, Rodica Sanda Zuzuyanu, Radu Paramarenko, Sorin Georgiu, Candit Stoica, Alexandrina Halik, Violeta Berbiuk, Nikolai Krišu, George Pufulete. Șicopii, Gabriela Roșca, Ioana Daugaru, Narcisa Mihalake.